Na úvod tu mám čerstvú informáciu o novej knihe na trhu. Určite vám niečo hovorí meno Jozef Hambálek. práve o ňom vychádza kniha s názvom Nežiadúci číslo 1205. Táto publikácia určite nebude v bežných knihkupectvách. Ak sa teda chcete dozvedieť, ako ničili Matovič, Korčok, Heger a spol, život, firmu a bankové účty jednému z nás, objednajte si ju na www.jozefhambalek.cz. Na internete sa objavila nová reklama Teska. Počúvajte, akcia pri zakúpení vianočných gúľ, vás náš Santa chytí za gule. Akcia platí iba pre mužov. V tejto súvislosti chcem ešte upozorniť, že tak ako menoféra Joke e, nemá nič s humorom, joke znamená v preklade z angličtiny vtip, tak nemá politický progresivizmus, nič s progresom, rastom či vývojom. Toto si treba zapamätať raz a navždy. Ešte jedna úvaha sa v tejto súvislosti objavila na internete a to je otázka, koľko promile alkoholu musím mať, aby som mohol chytiť za gule bestrestne trebárs šimečku. Poďme na vážne témy. Na FBE generála Jozefa Viktorína z republiky som našiel túto úvahu. Dočkali sme sa. EÚ na zasadaní ministrov vnútra rozhodla o tzv. povinnej solidarite pri prerozdeľovaní žiadateľov o azyl. No, nie je to krásne? To, že EÚ krmi občanov Európy tézami, čo sa musí, môže a čo zase nie a keď neposlúchneš, bude zle. na to sme už aj tak nejako zvyknutí, že sa na nás vyvalí z bruselských kancelárií. Ale teraz, milí priatelia, už ide skutočne do tuého, pretože na totalitu sa meniaca únia pod hrozbou finančných pokút vytvára nový pojem povinná solidarita. V mojom vnímaní niečo ako povinná láska, povinné kamarádstvo či povinná úcta. Toto sa Únii naozaj podarilo a v priamom prenose urobila taký kotrmelec, aký sme tu už dávno nemali. Aby ste chápali, oni si drzo a bezohľadne dovolili schváliť, že buď členský štát chce byť solidárny alebo nechce. Pridať k solidarite slovo povinná je potvrdením, že reálne Eurokomisia nasleduje to, čo chcú a potrebujú členské štáty, ale silou presadzuje to, čo sa páči jej a jej od reality odtrhnutých kráľovsky platených úradníkov. Áno, úradníkov, pretože či von der Leen, či Kaja Kalasová, alebo hoci aj náš Maroš Ševčovič, sú a zostanú úradníci. A čo teda znamená pojem povinná solidarita? Príjmete migrantov, ste v balíku dobrých a servilných, ale ak ich neprímete, tak príde trest. Budete platiť. Áno, platiť. V bežnom ľudskom žargóne sa to volá výpalné. To sú tie európske pravidlá. Nádherne sa celá únia demaskovala. Gratulujem a zároveň ďakujem, aspoň máme potvrdenie, s kým máme dočinenia. A tak sa otvorene pýtam, čo EÚ týmto sleduje. Je to nejaký dobročinný poriv ich mysle a snaha o lepšiu budúcnosť pre Európanov? No, tak na toto rýchlo, milé Slovenky a milí Slováci, zabudnite. Vidíme, kam nekontrolovaná migrácia zašla. Za hranicu únosnosti. Migrácia, presnejšie migračná nepolitika, v podaní progresívnych prísluhovačov mení pravidlá každého domovského štátu, kam došla. Potiera tradičné hodnoty, vytvára obavy u obyvateľstva, vnáša nepokoj do životov ľudí a tiež vykráda verejné zdroje, ktoré potom chýbajú napríklad v školstve, vede, zdravotníctve, skrátka všade. Európska progresokracia sa aj pri tomto rozhodnutí ukázala v plnej náhote a kráse. Je to totalitné hnutie s absolútnou absenciou schopností vnímať realitu, ale za to s prvotriednou schopnosťou pracovať proti kresťanstvu, tradičným európskym hodnotám a proti ľuďom s bielou pokožkou. Treba si to povedať veľmi jasne. Budúcnosť Európy, a teda aj nás, je výsostne postavená, okrem iného, na zastavení migrácie a na dôslednom uchovaní a ochrane vlastnej identity. To bol generál Viktorín. Ja dodávam, že zo Slovenska vyšla kedysi dávnejšie teória, že by možno bolo vhodnejšie pomáhať pristahovalcom rovno u nich doma. Nemuseli by meniť krajinu, ani prostredie a ani nám by nemuseli meniť naše životné návyky, čo keby sa slovenská vláda vrátila ku tejto teórii, aby sa stala praxou pre celú Európsku úniu. Zdá sa, že v prípade Viktora Orbána aj stále sa čo učiť. Na internete som našiel jeho krátku, ale... Mimorádne výstižnú úvahu, počúvajte. Existuje oficiálne stanovisko Európskej únie, podľa ktorého by mala byť EÚ pripravená na vojnu do roku 2030. Budujú vojnovú ekonomiku. Podľa Orbána štáty EÚ prerábajú automobilovú výrobu na výrobu zbraní a obrnených zariadení. Vojenská expanzia má štyri fázy. Prvým je ukončenie diplomatických vzťahov. Už sa to stalo. Druhou je zavedenie ekonomických sankcií a ukončenie spolupráce. Aj toto sme si prešli. Treťou je zavedenie obrannej povinnosti a prechod na vojnovú ekonomiku. Teraz sme v tomto štádiu. Brusel je v ňom. A štvrtá fáza je už fázou priamej konfrontácie, vysvetlil maďarský premiér. Dodal tiež, že Budapešť musí dosiahnuť, aby Európa nebola zaťahnutá do konfliktu. Kamarát Vlado mi poslal túto úvahu. Vie mi niekto z tých tam hore na Olympe vysvetliť, prečo sme ešte stále v tomto fašistickom EU spolku, ktorý určuje, čo máme robiť, ako máme žiť, s kým máme žiť, na čo môžeme používať peniaze, čo budeme jesť, kde budeme bývať, v akom aute môžeme jazdiť, respektíve či ho vôbec môžeme vlastniť a tak ďalej. Okamžite je treba vypadnúť, kým nie je neskoro a basta fidli, liberálni fašisti všetkých krajín, poboskajte nám... 5 bodiek, 3 výkričníky Spolužiačka zo strednej školy Eva žije v Spojenom kráľovstve a pravidelne ma zásobuje naozaj veľmi zaujímavými informáciami, ktoré v slovenskom mainstreame nenájdete, aj keby ste lúpou hľadali, takže z času na čas dávam aj z tohto zdroja. Tento raz úvahu zo stránky Laura Aboli, tu je úvaha o smrti Charlieho Kirka. Dovolte mi myslieť nekonvenčne a preskúmať niekoľko možností. Všetci vieme, že oficiálna verzia Charlieho smrti nie je pravdivá. Príliš veľa nezrovnalostí, príliš veľa ticha, príliš veľa nevyjasnených myšlienok. Pozrieme sa teda na niektoré možnosti. Hypotéza A. Charlieho určite zavraždili. Motívom nebola povrchná politika, ale to, že odmietol spolupracovať so sieťou zapojenou do Operácie politického ovplyvňovania spojeného so spravodajskými službami, alebo medzinárodné zbrojné trasy Afrika-Európa-USA, alebo súkromné dodavateľské potrubia chránené izraelskými, francúzskymi, americkými aktérmi hlbokého štátu, teda Deep State, alebo pranie špinavých peňazí prostrednícom mimovládnych organizácií, politických neziskových organizácií a prevádzky univerzitných kampusov. Ak povedal nie nesprávnej dohode, stal sa príťažou. Jeho zabitie, ak bolo skutočné, malo za následok umlčanie z odpovednosti, odoslanie správy, ochrana siete. Hypotéza B. Charlie nie je mŕtvý. Nezrovnalosti naznačujú zinscenovanú udalosť. Žiadna transparentnosť v oblasti medicíny v reálnom čase. Žiadny chirurg, žiadny svetkovia z nemocnice. Žiadne verejné premietania ani pohrebné obrady. Rodina a vnútorný kruh zvláštne performatívny, nesmútiaci. Mlčanie bezpečnostných pracovníkov, riadené zavádzanie správ. Žiadne vyšetrovanie, okamžité uchopenie naratívneho vlákna. Ak vyšlo psychologického operátora, ktorý by mal prebudiť právo na korupciu vo vlastnom ekosystéme, logika by sa stala jasnou vytvoriť šok, vynútiť si pravdu na verejnosti. Mučeník generuje masovú pozornosť, emocionálnu angažovanosť, povolenie klásť otázky pred tým nedotknutelným osobám, krytie pre tajnú operáciu, naratívnu ruptúru, ktorá prelomí kognitívnu zotrvačnosť. V tejto interpretácii Charlie obetoval svoju verejnú identitu, aby spustil odhalenie na náhle odhalenia nemusia byť náhodné, možno v nich zohráva úmyselnú úlohu. Ale tu je pozoruhodná čas pre oba scenáre. Skutočný atentát alebo divadelné predstavenie vedú k rovnakému výsledku. Skrytá energetická sieť je vynútená na svetlo. Patriotické hnutie odhaluje svojich vlastných infiltrátorov. Kontrolovaná opozícia je odhalená. Milióny ľudí si začínajú klásť zakázané otázky. Skutočný príbeh nie je o tom, ako zomrel, je to o tom, čo jeho smrť začala odhalovať. Niekedy sa jediná udalosť stane kľúčom, ktorý odomkne všetko a mám pocit, že toto je jedna z takýchto udalostí. Čo poviete? Zaujímavé teórie a v našich zemepisných šírkach nepredstaviteľné konšpiračné teórie, ale ruku na srdce. Žijeme v krajine, kde majú zákaz do národnej telky hovoriť slovenskí politológovia a tí českí sú zapredanci Bruselu. Pravdu si musíš nájsť sám. Doktor Peter Lipták píše Peter Kotlár bojuje za pacientov ako drak. Slovenská lekárska komara sa mení z profesíne, z stavovskej organizácie, na politicko-ekonomický klub. Členstvo je dobrovoľné, no výlúčenie kotlára by znamenalo pohreb hypokratovej prísady. On stavia pacienta na prvé miesto. A to je pravá lekárska etika. Preto kotlára chválim. Bojuje ako drak za zdravie slovákov, Členstvo v komore je dobrovoľné. Či je niekto v komore, alebo nie je, je to jedno. Akurát výhodou nečlenstva je, že nečlen nemusí platiť členské. Veď preto dnes už v komore je menej ako polovica lekárov. Jej sláva je už dávno preč a dnes, keď vylúčia kotlára, tak preukážu takú koncentráciu progresivizmu, ktorou definitívne pochovajú Hipokrata. Byť v lekárskej komore, ktorá nezastáva hipokratové postuláty ochraňujúce záujmy pacientov, to je to isté ako byť členom nietradičnej na humánnych princípoch postavenej stavovskej organizácie lekárov ale cechu lekárov postavenom na skupinovom ekonomickom prospechu a politických záujmoch chorých progresívnych politík. Tolko, doktor Peter Lipták na FB. A je tu úvaha od autora, ktorého si veľmi vážim, jením Karol Lováš a dnešné zamyslenie o Európe a jej perspektíve. Hovorí. Európska únia sa búri. Hovorí o nepatričnom zasahovaní USA do vnútornej politiky. Nepáči sa jej, že Donald Trump kritizuje migráciu a Európe predpovedá totálny kultúrny a civilizačný rozklad. Únia sa síce stavia na zadné pôsoby, však ako z rozprávky o císárových nových šatách. Len slepý nevidí, kam sa za ostatný čas dostala na perifériu geopolitického diania. vlastným amaterizmom a nekompetentnosťou. Ťahne sa to s ňou už od čias covidu, cez nezvládnutú migráciu, neefektívnu zelenú politiku, až po nereálne sľuby Ukrajine pri vojne, ktorú voči nej vedie agresor. Agresor? Európa vymenila nepochopiteľne závislosť na Rusku za závislosť na Trumpovej Amerike. Urobila to úplne dobrovoľne a rýchlo. Absentuje koncepcia a zmysel pre pragmatické uvažovanie. Šade prítomná je očividným obrazom politiky súčasného establishmentu. Chýba jej podpora väčšiny Európanov. Donald Trump to dobre vie, pozná voličské preferencie Merca i Makrona. Sú mu známe korupčné patálie vo vrchných poschodiach bruselskej centrály, keďže americkým prezidentom nielen tuší, ale má dôkazy, že je otázkou času, kedy sa korupčné prostredie Bruselu a Kieva tieto dve priamky pretnú. Aj pre toto sa vysmieva Európa čoraz hlasnejšie, lebo môže. Európa je energeticky i obranne závislá na Spojených štátoch, pre Ukrajinu nemá peniaze, zbrane ani vojakov. Európaňa nezdielajú nadšenie aktuálnych lídrov pre veľkú vojnu s Ruskom. Hrozí im výmena. Nie iba v Nemecku a vo Francúzsku. Len 7 krajín z európskej 27 tlačí pred decembrovým summitom na Belgicko, aby umožnilo použitie ruských aktív. Smutný pohľad na starú dámu, ktorú Trumpová Amerika a Putinovo Rusko dostali na kolená. Po boku Moskvy a Washingtonu stojí India a Čína. To sú dnes strategickí partnery Európy. Stavila všetko na jednu kartu. Mala jedno jediné riešenie. Takto nezodpovedne sa nespráva ani hlupák životné situácie nemajú nikdy jediné riešenie Česká republika má oficiálne menovaného premiéra Babiš je dôkazom požadovanej zmeny odkazom bruselskému establishmentu že pokiaľ chce zostať musí začať počúvať svojich obyvateľov sú nahnevaní frustrovaní jeho najväčším nepriateľom nie je Trump ani Putin ale neochota dovidieť na holú zadnicu Trump nastavil Európe zrkadlo, ak aj tento nie veľmi bystry a schopný starec vidí, čo nevidia európsky lídry, je to poníženie, ktoré si právom zaslúžia. Tak veľký figový list, ktorý by potrebovali, nikde nerastie. Smiech Donalda Trumpa sa mení v rehod, je predzvestiou konca starej Európy. Pýchy, ktorá príliš dlho predchádzala pád, je na dosah. Putin s Trumpom si môžu otvoriť pukance páni z Európy na invalidnom vozíku vedú prezidenta Zelenského doboja ako pani Milerová milého švejka. Ku tomu všetkému informácia z tlače hovorí, že azylový systém EÚ je v koncoch. Vrcholovi zástupcovia Rakúska, Srbska a Maďarska sa už nebudú spoliehať na Európsku komisiu a podpísali v Belehrade vlastnú trilaterálnu dohodu o ochrane európskeho priestoru pred migrantmi z Afriky a Blízkeho východu. Túto informáciu zatiaľ neviem potvrdiť z druhého, tretieho ani čtvrtého zdroja. Nádez by to bolo možno všetko, ale pozrime sa na tie udalosti, ktoré nastali vo štvrtok večer v slovenskom parlamente. Ja si myslím, že je to naozaj zlé a nervy tečú hlavne opozícii a to komplet celej. A veľmi sa čudujem médiám, že vlastne Piatkovej rannej tlačovke dali najväčší priestor psychopatovičovi pánovi Igorovým Matovičovi. Nevedia, čo je to taktika títo novinári a nevedia, ako ich tento človek manipuluje. Dúfam, že už nedúho. Ľuči sa Monika a Dušan. Dopočujte v pondelok.